Capitolul 1. Portretul unui continent Întrucât cuvântul Australia apare prin natura textului și a informației de foarte multe ori în cele două capitole ale primei părți, cititorul este rugat să înțeleagă că, de câte ori întâlnește litera A, că este vorba de Australia. De asemenea, pentru ușurința reținerii anumitor informații, am optat pentru o formulă mai puțin uzuală în cărți de acest gen folosind o redactare schematică. A. Este singurul continent pe care flutură drapelul unui singur stat, iar această coincidență face ca denumirea să fie aceeași pentru continent și țară. Australia. Nu există în lume o țară cu numele de Europa, Africa, Asia sau America. În vorbirea curentă și aceasta se întâmplă cu pregătere la cetățenii statelor unite ale Americii, se greșește atunci când prin America se înțeleg Statele Unite. Oricât de importantă, întinsă, puternică ar fi, Statele Unite ale Americii nu rămân decât o țară pe continentul american pe care se mai află alte câteva zeci de state. Geologic vorbind, A este cel mai bătrân continent al Terei, dar el a fost descoperit mult mai târziu chiar decât America. Au trecut aproape 200 de ani până când navigatorii și exploratorii să se convingă pe deplin, dar fără îndoieli că A are dimensiunile unui continent și că formează o imensă masă compactă de uscat. Pe acest pământ s-a născut și trăiește cea mai tânără națiune, formată însă dintr-un mozaic de comunități etnice, reprezentând aproape toate națiile și etniile lumii. Suprafața A, aproape 7,7 milioane kilometri pătrați, o situează pe ultimul loc dintre continente. În schimb, dacă se acceptă ideea că o asemenea imensitate de uscat poate fi socotită insulă, A este cea mai mare insulă a Terei. Insula Tasmania, situată în coasta sudestică a Mainland, se scrie M-A-I-N-L-A-N-D a, propriu-zisă, are o suprafață de aproape 68.000 km pătrați și o populație de până la 500.000 de locuitori, între ei niciun aborigen. Tasmania este cea mai mare insulă a A și singurul stat insular component. După Antarctica, A este cel mai uscat continent în sensul că aici cad cele mai puține precipitații. Ca o consecință, A are cele mai puține ape curgătoare. În A sunt două anotimpuri, la fel cum se întâmplă în marea majoritate a zonelor din emisfera sudică. Totuși există diferențe mari de temperatură și chiar de climat între zona tropicală și zona situată la sud, unde clima se apropie mult de cea temperat continentală. Din cauza evoluției în izolare față de restul uscatului, flora și fauna A au multe caractere specifice, iar acest fapt se concretizează într-un mare număr de specii endogene. Cea mai celebră specie de animale este cangurul, dar în A trăiesc alte zeci de specii de marsupiale, între care cele mai cunoscute sunt Cola, se scrie K-O-A-L-A, Wombat, se scrie W-O-M-B-A-T, Wallaby, se scrie w a L-L-A-B-Y, COCA, se scrie K-U-O-K-A. Principala caracteristică a marsupialelor constă în dotarea femelelor cu marsupiu, un fel de pungă în care se naște și crește fătul până când ajunge la maturitate, devenind apt să se descurce singur. Atunci el părăsește pentru totdeauna marsupiul. În general, spre deosebire de alte continente, în primul rând Asia și Africa, în A, animalele au dimensiuni mai reduse. Doar unele specii de cangur, emu, asemănătoare cu struțul, pasăre nezburătoare, cămile, crocodili, sunt impresionante prin mărime. În schimb, diversitatea speciilor este foarte mare. Vegetația A nu este la fel de robustă și bogată ca pe alte continente, dar există unele zone în care pădurile tropicale umede amintesc de vegetația luxuriantă a Americii de Sud. Cel mai interesant și cel mai răspândit copac al A este eucaliptul, dar nici acesta nu formează păduri dense pe suprafețe întinse. Valoarea biologică și genetică, precum și frumusețea peisajului în care șau habitatul multe specii de plante și animale, unele unicat, altele amenințate cu dispariția, au determinat autoritățile să elaboreze o strategie eficientă, complexă și bine susținută financiar, administrativ, legislativ și educativ, prin care acestea să fie protejate. Un număr de 13 asemenea parcuri și rezervații au fost înscrise pe lista unesco a patrimoniului mondial datorită valorii excepționale. O suprafață imensă, un milion kilometri pătrați, mai mult decât suprafața Franței și Germaniei la un loc, a fost pusă sub protecție sub trei forme. Cele mai importante, desigur, sub protecția UNESCO, în număr de 13. Parcuri și rezervații naturale în administrarea și sub protecția guvernului federal, în număr de 516 parcuri și rezervații protejate la nivelul fiecărui stat și teritoriu în număr de 2700. Prima lege pentru protecția naturii a fost adoptată în Tasmania în anul 1863, iar primul parc național al A a fost Royal, se scrie R-O-Y-A-L, National, se scrie n a T-I-O-N-A-L Park Se scrie P-A-R-K Situat la sud de Sydney Se scrie S-I-D-N-E-Y În anul 1879, la numai șapte ani după crearea primului parc național din lume Yellowstone Se scrie Y-E-L-L-O W, S, T, O, N, E, SUA, în 1872. Din suprafața totală a A, un procent de 11,3% reprezintă parcurile ocrotite prin lege, 6,4% suprafață terestră și 4,9% suprafață oceanică. În total... În A există un număr de 3587 de zone și parcuri protejate. În activitatea de conservare, protejare și valorificare cu prudență ecologică a naturii lucrează 800.000 de, de oameni și sunt implicate peste 1.000 asociații și organisme neguvernamentale. În statul Queensland există cel mai mare număr de specii de plante endogene. Ceva în plus despre fauna și flora A. Din cele 800 de specii de păsări, 400 trăiesc numai în A. Există circa 50 specii de canguri. Numărul mare de papagali, cei mai mulți într-un colorit impresionant, au făcut ca în urmă cu mult timp, pe o hartă A. A. să apară denumirea de țară a papagalilor. Aceștia sunt reprezentați de 55 de specii. Există 230 specii de reptile și 140 specii de șerpi. A este unul dintre puținele locuri de pe terra în care trăiesc ambele specii de crocodili, de apă dulce și de mare. Simpaticul animal marsupial, Cola, se hrănește numai cu frunze de eucalipt, dar lui nu-i place decât o anumită specie. Din frunzele anumitor specii de eucalipt se produce un ulei special cu multe întrebuințări, în medicină și farmacie, în tehnică, în gospodărie, etc. Numărul speciilor de plante este impresionant, 20.000 dintre care 400 endogene. Marea Barieră de Corali are o suprafață de 1,5 ori mai mare ca România, și este singurul ansamblu natural biologic ce se poate observa din spațiul cosmic. Oceanul Pacific și Oceanul Indian scaldă țărmurile A pe o distanță de 36.000 de kilometri la care se adaugă țărmurile Tasmaniei și altor zeci de insule situate în toate punctele cardinale. Apele curgătoare ale A nu au lungime impresionante, dar unele au o lățime și o adâncime care le fac navigabile. Sistemul Murray-Darling are într-adevăr dimensiuni continentale, circa 3300 km, comparabil cu Volga, cel mai lung fluviu al Europei. Alte cursuri de apă importante sunt Paramata, se scrie P-A-R-R-A. -R -R -A. M-A-T-T-A. -t -t -a. În est se varsă în Oceanul Pacific, în perimetrul orașului Sydney. Daintree. Se scrie. D-A-I-N-T-R-E-E. -e. În nord-est traversează o mare parte a pădurii tropicale umede. Adelaide River. River se scrie. R-I-V-E-R În nord, în apropiere de orașul Darwin, se scrie D-A-R-W-I-N Brisbane River În est, pe care este așezată capitala omonimă a statului Queensland. Swan Se scrie S-W-A-N River În vest, care trece prin capitala Australiei de vest, Perth. Alligator se scrie A-L-L-I-G-A-T-O-R River, în interiorul Parcului Național Kakadu Se scrie K-A-K-A-D-U în nord. Derwent se scrie d e r w e N-T River În Tasmania, se varsă în Oceanul Pacific, în capitala Hobart. Se scrie H-O-B-A-R-T A este cel mai plat continent, înălțimea medie este de numai 300 de metri față de 700 de metri media pe tera. Great Dividing Range este un lanț muntos ce se întinde de la nord-est la sud-vest, formând un arc de cerc asemănător oarecum cu carpații noștri. În ciuda lungimii de circa 4.000 de kilometri, înălțimea este modestă. Cel mai înalt pisc, Kosciuszko, după numele unui important om politic polonez, are 2.228 de metri. O întinsă zonă din jurul piscului este parc național, dar datorită ninsorilor care cad aici, este foarte intens valorificat turistic, în special iarna. Australia, în Guinness, se scrie G-U-I-N-N-E-S-S-BOOK. Se scrie B-O-O-K. Răsfoind o ediție mai veche a cărții recordurilor, am constatat multe prezențe australiene, în diferite capitole, apoi m-am hotărât să le notez pe toate în ideea de a obține un alt fel de portret al Australiei, cel al superlativelor, al fenomenelor ieșite din comun, al unor oameni care au adus faima țării în diferite domenii de activitate. Din păcate, ediția consultată, fiind una mai veche, cuprinde doar o parte din superlativele Australiei. Între timp, palmaresul se va fi îmbogățit cu alte fapte și succese demne de Guinness Book iar acestea își vor fi găsit locul în edițiile ulterioare ale cărții. Aceasta este valabil în special în ce privește activitățile umane, căci în natură se produc mai greu noi recorduri. Când am scris acest capitol, m-am gândit la faptul că se rețin mai ușor informațiile ce ies din comun, creindu-i cititorului un sentiment de admirație, de uimire sau mirare. Iată așa dar cum arată Australia privită prin prisma ediției din anul 1991 a cărții recordurilor. Natura. Cangurul care trăiește în centrul semideșertic și în estul Australiei este marsupialul cu cele mai mari dimensiuni din lume. Masculul adult atinge 2,45 metri lungime, măsurat de la vârful cozii, și 2 metri și 10 înălțime cântărește 85 de kilograme. Cel mai mic marsupial este tot un cangur, cu dimensiunile de 12 cm lungime, inclusiv coada. Pasărea cu cea mai mare anvergură a aripilor este un albatros capturat în Marea Tasmaniei la 10 septembrie 1965. Distanța dintre extremitățile aripilor este de 3,65 metri. În Australia crește și cea mai mică plantă cu flori și fructe. Frunzele ei măsoară doar 0,6 mm lungime și 0,3 mm lățime. Pentru a umple un degetar este nevoie de o de fructe. Cel mai mare înalt eucalipt a fost depistat în statul Victoria în anul 1872, el avea înălțimea de 132 de metri, echivalentul aproximativ al unui bloc cu 27 de etaje. Unele informații susțin că tot în Victoria ar fi fost descoperit un alt exemplar mai înalt cu 8 metri în 1885. Acvariul din Sydney este cel mai mare din lume. A fost deschis la data de 13 iulie 1988 și are o capacitate de milioane 3.316.000 litri de apă. În acvariu sunt reprezentate toate habitatele marine de pe tera, iar pensionarii trăiesc în 21 de acvarii mari, 29 mai mici, 4 piscine pentru broaște cestoase și crocodili, două delfinarii. Un număr de 5.000 de pești de toate formele mărimile, unii extrem de colorați, alții asemănători cu animalele terestre, de unde li se trage și numele, Fac deliciul publicului. Când l-am văzut, nu m-am gândit că admir un superlativ de Guinness Book. În centrul Australiei se află cea mai mare stâncă monolit din lume. Uluru se scrie U-L-U-R-U, -U -U. nume aborigen, sau Ayers se scrie A-Y-E-R-S, Ruc se scrie r o o K are 2,5 km lungime, 1,5 kilometri lățime și 348 metri înălțime maximă. Cel mai mare opal curat are 26.350 de carate și a fost descoperit la Cubber, se scrie C O O B E R. Pedi se scrie P E, D, Y. În iulie 1989 și a fost botezat Jupiter 5, Se scrie F, I, V, E. Cel mai mare opal negru are 1520 de carate și se numește Empress. Se scrie E, M, P, R, E, S, S, E. Of se scrie O, F Glaugări Se scrie G, L, A, U, G, A, R, R, Y Descoperit în 1972 Ferma de bovine cu cea mai mare suprafață de teren este Ana Se scrie A, N, N, A Creek Se scrie C, R, E, E, K În Australia de Sud are 30.000 de kilometri pătrați, comparabil cu suprafața Belgiei sau cu aproape un sfert din suprafața Angliei. Până în anul 1915, cea mai mare fermă avea 91.000 de kilometri pătrați. Tot în Australia de Sud se află și cea mai mare fermă de ovine. Se numește Commonwealth. Se scrie c o m m o n w E, A, L, T, H. Hill. Se scrie H, I, L, L. Și numără 60-70.000 de oi și 54.000 de canguri, pe o suprafață de 10.600 km pătrați, circa două județe de la noi. În anul 1986 a fost înregistrat un fenomen cu totul insolit. O turmă de oi de 43.000 de capete s-a întins pe o suprafață de 64 de kilometri. S-a întâmplat în statul Queensland. Sport În anul 1989 și 1990, atleta Kerry se scrie k e r r y Sexby se scrie S-A-X-B-Y a stabilit două recorduri mondiale, la 3 km marș, 12 minute, 13 secunde și 75 de sutimi, și la 10 km, cu timpul de 42 de minute, 25 de secunde și 2 sutimi. Australia este printre puținele țări care au participat la toate edițiile Jocurilor Olimpice de Vară, alături de Grecia, Franța și Elveția, de până în anul 1990. Un documentar din anul 1998 dă informația că numai Australia și Grecia ar deține acest record. În anul 1987, la primul campionat mondial de rugby, organizat împreună cu Noua Zeelandă, Australia a câștigat cupa mondială. David se scrie D-A-V-I-D. Campes se scrie C-A-M. P E S E A înscris 36 încercări într-un meci internațional de rugby. La proba de schinautic, Christopher se scrie C H R I S T O P H E R. M Masei se scrie M A S S E Y a atins recordul de viteză de 230,3 km pe oră în apele Australiei. La proba de surf amator la Sydney în anul 1964, Michael se scrie M-I-C-H-A-E-L Navakov se scrie N-A-V-A-K-O-V -A, A câștigat trei titluri mondiale în 1982, 1984 și 1986. La profesioniști, Mark se scrie M-A-R-K, Richards se scrie R-I-C-H-A-R-D-S, a ieșit de cinci ori învingător. Australian Open Tennis, unul dintre cele Patru mari turnee de tenis ale lumii a fost câștigat de Margaret. Se scrie M-A-R-G-A-R-E-T. Conet, Se scrie C-O-N-E-T. De 11 ori la simplu, de 8 ori la dublu mixt, în total 21 de titluri. Sydney Harbour. Se scrie h a r b -T. O, U, R, Bridge, se scrie B, R, I, D, G, E. Figurează în cartea recordurilor cu cea mai mare lățime a unui pod. El are 49 de metri, iar punctul cel mai înalt de pe suprafața apei este situat la 130 de metri. Alte superlative și curiozități. A, M, P, Tower, se scrie T, o, W, E, R, 305 metri înălțime, este unul dintre cele mai înalte turnuri din emisfera sudică. Stadium se scrie S, T, A, D, I, U, M. Australia, de 110.000 locuri, este cel mai mare stadion olimpic din lume. El are toate locurile acoperite. Indian Pacific Railway se scrie R-A-I-L-W-A-Y în lungime totală de circa 4.500 de kilometri de la Sydney la Perth, are un segment de circa 450 de kilometri în linie dreaptă. Este calea ferată perfect rectilinie cea mai lungă din lume. Între orașul Alice se scrie A-L-I-C-E Springs se scrie S-P-I-N-G-S și Adelaide, pe o distanță de aproximativ 1500 km, circulă cel mai faimos tren din Australia, Zagan. Se scrie T-H-E-G-H-A-N, prescurtat de la Afganistan. Denumirea a fost dată în onoarea cămilelor din această țară care le-a înlocuit trenul. În anul 1997, David Dix, se scrie D-I-X, un tânăr de nici 18 ani, a realizat un record excepțional. A făcut în conjurul lumii pe mare într-o ambarcațiune cu pânze. Restricția cea mai drastică a constat în obligația de a nu intra în legătură pe nicio cale și de a nu atinge niciun om pe tot timpul călătoriei. El a respectat cu strictețe regula jocului, dar și-a văzut mama în insula Bahamas. Se scrie B-A-H-A-M-A-S, unde aceasta s-a deplasat special. Având doar 18 ani după această performanță uluitoare, David a fost primit acasă ca un erou național. La primirea mai fastoasă decât a unui șef de stat, a fost prezent însuși primul ministru al Australiei. Australia este una dintre foarte puținele țări în care prezența la vot nu constituie o problemă. Guvernul a găsit o soluție poate nu tocmai democratică, dar s-a dovedit extrem de eficientă. Ea a fost acceptată de alegători probabil tocmai pentru că slujește democrația. Votul în Australia este obligatoriu. Cei care nu aduc motive serioase pentru lipsa de la vot, suportă amenda. Australia este a doua țară din lume după Noua Zeelandă, care a acordat drept de vot femeilor încă din anul 1902. În Tasmania, vizitatorul este surprins de trei caracteristici interesante. Nu se poate deplasa cu trenul, fiindcă nu există căi ferate. În zona orașului Devonport se scrie D E V-E-N-P-O-R-T În nord funcționează totuși un tren turistic. Nu se va putea admira câinele dingo, deoarece în lupta pentru supraviețuire cu diavolul tasmanian a dispărut. Nu va întâlni niciun aborigen, deoarece populația băștinașă din Tasmania a avut cea mai crudă soartă fiind exterminată încă din secolul trecut. În Australia de Sud nu a fost deportat niciun om. Australia este țara în care a apărut prima dată ideea și practica celor trei opturi, opt 8 ore de muncă, opt ore de somn și opt ore de timp liber. La Sydney a fost construită cea mai ciudată clădire destinată genului teatrului liric, opera. Autoritățile o apreciază atât de mult ca realizare arhitecturală încât vor să o nominalizeze pentru a fi înscrisă pe lista UNESCO a patrimoniului mondial. Ar fi prima dată când o construcție modernă singulară ar avea acest statut.